Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 34 Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea. David nu s-a suit în ceruri, dar Hristos s-a suit și urmașii lui duhovnicește sunt așezați în locurile cerești, încă din viața aceasta pământească. Înainte miresei lui Hristos nu se suie niciun pământean în cer. După răpirea bisericii, trupul lui Hristos... Îndată, după acest mare eveniment, urmează toate cetele de mântuiți care vor învia. David nu s-a suit în cer pentru că poarta cerului a fost închisă până în clipa când Domnul Isus, cel înviat, s-a înălțat la cer. El a deschis cerul pentru pământeni. David face parte din ceada celor 24 de bătrâni împreună cu Avraam, Moise și alți sfinți din Vechiul Testament. Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea. O înfățișare a înălțării Domnului Isus Hristos la cer este așezarea Lui la dreapta Lui Dumnezeu, cum s-a amintit în meditația dinainte, ca expresie a unei lucrări definitiv împlinite. Prin jerfa de pe crucea Golgotei, Mântuitorul nostru și-a împlinit cu prisosință lucrarea. Aceasta a fost partea cea mai grea în planul Lui Dumnezeu, iar de aici încolo totul se desfășoară mai ușor șez la dreapta mea, spune tatăl fiului său, care a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Din clipa când Domnul Iisus primește de la tatăl făgăduința Duhului Sfânt, pe care el apoi o toarnă peste ucenici în ziua cinzecimii, Duhul Sfânt și începe lucrarea de zidire a bisericii, iar el, Hristos, șade la dreapta lui Dumnezeu, dar rămâne duhovnicește și cu ucenicii lui în toate zilele până la sfârșitul viacului după cum scrie în Matei 28 cu 20. Șederea la dreapta lui Dumnezeu a Domnului Iisus Hristos este într-o poziție de slavă, înaintea căruia se pleacă orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Șezi la dreapta mea. Gânduri duhovnicești. Dreapta, așa cum s-a arătat în meditația dinainte, este partea din care poți face toate lucrurile mai bine, este partea care are putere mai mare. Dumnezeu în clipa când am înviat din moartea păcatului ne așează în partea în care îi suntem totdeauna la îndemână ca să-i fim de folos în lucrarea Lui. E bine să știm lucrul acesta și să nu împiedicăm pe Dumnezeu în planul Lui cu privire la noi. Locul credincioșilor, mădularele trupului Lui Hristos este la dreapta Lui Dumnezeu, împreună cu Hristos, capul lor. El a spus, unde voi fi eu, veți fi și voi. În starea de cer sunt așezați numai cei care, prin credința în Domnul Isus au fost născuți din nou, în viații din moartea păcatului. Ei au firea lui Dumnezeu și numai ceea ce este dumnezeesc locuiește în cer, prin Hristos. O neformată stare de iubire, Se mi viata mea, și scrumpăcându-mi vechea moștenire, se trec și spun prin lumea rea. Și scrumpăcându-mi vechea moștenire, se trec și spun prin lumea rea. Capitolul 2, versetul 35 până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Mulți vrăjmași a avut și are Domnul Isus. Câți a avut El în timpul trecerii sale pe pământ, câți a avut El în timpul celor două mii de ani și câți are El încă și astăzi. Căci toți vrăjmașii credincioșilor săi, toți vrăjmașii adevărului său, toți vrăjmașii cuvântului său scris, toți sunt vrăjmașii lui care lovesc cu putere în el. Dumnezeu Tatăl nu are atâția vrășmași câți are Fiul Său, Iisus Hristos. Dacă cineva vorbește despre Dumnezeu ca făcătorul cerului și al pământului, nu trezește prea mare împotrivire între oameni. Dar dacă vorbește despre Domnul Iisus, care răscumpărătorul la tot ce i pierdut, ca domn și mire care va veni, se ridică îndată împotrivitoarea prinși de o ură înfocată, ca și o dinioară iudeii care îl urmăreau, îl batjocoreau și apoi l-au osândit la moarte pe cruce. Dumnezeu, care este Dumnezeul dragostei de săvârșite, este și Dumnezeul dreptății de săvârșite, și El va pune sub picioarele fiului său pe toți vrăjmașii. Aceasta este o lucrare de viitor când se vor împlini alte puncte din planul său veșnic. Unul din punctele acestui plan, de care se ocupă Dumnezeu acum, este alegerea Bisericii, mireasa lui Hristos. Când se va împlini numărul ei, atunci va fi răpită, iar pe pământ începe judecata, care are și ea câteva etape. Șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Gânduri duhovnicești. Stai în locul pe care ți l-a rânduit Dumnezeu și El apoi va pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Pentru că nu stăm la locul rânduit, de aceea suntem biruiți adeseori de vrăjmașii noștri. Cel din tâi vrăjmași este eul nostru. Nu numai sub picioarele Domnului Isus trebuie puși vrăjmașii, ci și sub picioarele noastre, cum zice Cartea Sfântă, Roman 16,20. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe satana sub picioarele voastre. De fapt, noi suntem picioarele Domnului Isus, întrucât facem parte din trupul său. Dumnezeu se luptă pentru supunerea vrăjmașilor și El sigur biruiește. Un singur lucru ne cere nouă: să rămânem la dreapta lui, adică în Hristos Isus, trăind așa cum a trăit El. Prin dragoste să-ți lăguri frumusețea, iubind să le exporim pe calea ta. Iubirea să-mi păstreze tinerețea. Făptuli noi se poate aștepta, Iubirea să-ți păstreze viața. noi se poate aștepta. Iubire, iubire, În o în ta fire, topește, topește, întreaga-mi Capitolul 2, versetul 36 Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest sus, pe care voi l-ați răstignit. Când te face Dumnezeu ceva, chiar dacă oamenii te răstignesc, tot nu te mai pot schimba. Când însă te fac oamenii ceva, ei te schimbă și te înlătură când vor și când nu le mai ești pe plac. Să știe bine, dar, toată casa lui Israel. Nu numai casa lui Israel, ci toate popoarele, că Isus este făcut Domn și că El va veni și va judeca tot pământul după dreptatea sa. Numai lucrurile știute bine sunt folositoare. Cu versetul acesta se încheie vorbirea apostolului și martorului lui Hristos. Cum s-a mai amintit la versetul 24, aceasta a fost prima predică de evangelizare din istoria bisericii spusă de Sfântul Apostol Petru sub călăuzirea Duhului Sfânt pe care o citim în Cartea Faptele Apostolilor. Să ținem minte lucrul acesta că subiectul ei arată fără putință de tăgadă persoana Domnului Isus Hristos și anume persoana lui în legătură directă cu Tatăl, persoana lui în care lucrează sau prin care lucrează Dumnezeu. Această predică este scurtă și totuși atât de închegată încât poate face de rușine multe predici lungi a multor predicatori. Sfântul Apostol Petru n-a învățat știința de a face predici, omilectica, ci el depindea de Duhul Sfânt care îl învăța să fie martorul Domnului Iisus Hristos. În această predică Sfântul Apostol Petru a arătat patru momente în legătură cu persoana Domnului Iisus Hristos, patru momente din drumul lui pe pământ. Viața lui, moartea lui, învierea lui, înălțarea lui. Aceste patru momente sunt patru lucrări pe care le face Dumnezeu în el sau prin el sau cu el. Se știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. În această concluzie sunt arătate titlurile Suveranității absolute ale Domnului Iisus Hristos. El este domn peste univers, peste lume, peste timp, peste veșnicii. Este un domn absolut. Cristos Mesia înseamnă uns în Israel, stăpân peste căile lui Dumnezeu cu privire la poporul lui Israel. Da, Isus este făcut de Dumnezeu, Domn și Cristos, dar și eu trebuie să-L sfințesc necurmat în inima mea ca domn ca să pot avea viață veșnică. Și peste mine acest Isus trebuie să fie domn, altfel nu poate să mă mântuiască, el vrea ori totul, ori nimic. Jumătăți de măsură nu se află în împărăția lui Dumnezeu. Nu eu să-L conduc pe El încoace sau încolo pe pământ, ci El să mă conducă tot timpul unde vrea, când vrea și cum vrea. Nu folosul meu, ci folosul Lui trebuie să-L urmăresc necurmat. El este capul, iar eu sunt un modular în trupul Lui. Unde Hristos este sfințit ca Domn, se vede limpede acest lucru. Acolo totul poartă pecetea Lui, acolo se vede o Lui, acolo nu mai sunt stările de pe pământ. În adevărata sa biserică, trupul său, este El sfințit ca Domn tot timpul. Acolo nu mai este grec și iudeu, barbar sau schit, rob sau slobod, ci El, Hristos, este totul și în toți. Iubirea mea vinită de la tine Iisuse, să-ți ca pe deplin. Fi orul dragostei în oriși cine, Spre tine cerul dragostei semnit. Fi orul dragostei în oriși cine, Spre tine cerul dragostei semnit. Iubire, iubire, în dulcea ta fire, în dulcea ta fire, topește, topește, întreaga-n trăire. Capitolul 2, versetul 37 după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas trăpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, Fraților, ce să facem? Ca martor neînfricat al adevărului și ca mărturisitor plin de îndrăzneală al Domnului Iisus Hristos, Sfântul Apostol Petru a ținut în fața a mii de oameni o predică puternică în acea zi de cinzecime în Ierusalim. Plin de Duhul Sfânt el a spus ascultătorilor săi, Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest sus, pe care voi l-ați răstignit. Cu o îndrăzneală sfântă și cu o dragoste de adevăr neclătinată a numit păcatul ascultătorilor săi pe nume, voi ați răstignit pe Isus, Fiul Dumnezeului celui viu. Ca o sabie i a străpun inimile aceste cuvinte. Duhul Sfânt a întărit cuvântul adevărului în cugetele ascultătorilor. Zguduiți în lor, ei au recunoscut răstignirea lui Isus din Nazaret ca păcat și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Petru ne arată cum trebuie să fie orice adevărată vestire a cuvântului, o mărturie despre Hristos și în același timp o mărturie clară despre păcatele oamenilor. Și dacă după aceea Duhul lui Dumnezeu face vie și lucrătoare în inimile și cugetele ascultătorilor o astfel de mărturie a adevărului, atunci cuvântul lui Dumnezeu nu se va întoarce înapoi fără rod. După ce au auzit aceste cuvinte, auzirea este întâi. Auzirea cuvântului lui Dumnezeu este ușa prin care inima păcătosului ajunge la credință și la pocăință. Ei au rămas străpunși în inimă. Cel mai dificil drum este spre tine însuți. Nu este de ajuns să auzi cuvântul lui Dumnezeu, ci trebuie să fii străpuns în inimă de el, numai așa îți folosește. Nu e destul să auzi de un medic bun, ci trebuie să te supui lui ca să te opereze, să te străpungă cu bisturiul și atunci boala ta va fi vindecată. Numai o inimă străpunsă de cuvântul viu și lucrător al lui Dumnezeu va fi vindecată de boala cea grozava a păcatului. Operația pe care o face acest minunat bisturiu este sigură și atât de necesară ca viața însăși. Auzirea trebuie urmată de străpungerea inimii, dar nu orice inimă poate fi străpunsă de sabia cuvântului lui Dumnezeu. O inimă de piatră cum ar putea fi străpunsă? Bisturiul lui Dumnezeu nu intră prin piatră, păcatul împietrește inima și o face nesimțitoare. Evrei 3 cu 15. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Păcatul nemărturisit e un mare pericol pentru primirea cuvântului lui Dumnezeu, pentru înțelegerea adevărului, pentru păstrarea legăturii frățești. Niciun har, nici o binecuvântare din partea lui Dumnezeu nu se mai revarsă peste o inimă de piatră sau chiar dacă stă sub această sfântă reversare, nu pătrunde apa vieții în ea. Nu vă împietriți inima, adică stă în puterea noastră de a nu ne împietri sau de a ne împietri, de a păcătui sau de a nu păcătui. Străpungerea inimii, iată lucrarea adevărată a cuvântului lui Dumnezeu. Inima străpunsă de cuvântul lui Dumnezeu ajunge la înnoire și la vindecare. Și au zis lui Petru și celorlalți apostoli. Ascultătorii s-au adresat lui Petru și celorlalți apostoli. Petru a ținut predica, dar ce făceau ceilalți apostoli? Căci sigur nu stăteau degeaba. Răspunsul este unul singur, ei tălmăceau în celelalte limbi pentru cei care nu știau bine limba aramaică. Apostolii deci lucrau împreună la mântuirea tuturor. Fraților, ce să facem? Nu este vorba aici despre frați în credință, ci despre oameni care fac parte din același popor. Iudeii se numeau între ei frați spre a se deosebi de celelalte neamuri. În cartea Faptele Apostolilor întâlnim de multe ori acest fel de adresare. Fraților, ce să facem? Zice un înțelept, prostul care își simte prostia nu mai e chiar atât de prost. Adevărat spune și un proverb chinez. Înțeleptul are urechi lungi și limba scurtă. Când, în urma străpungerii inimii de cuvântul lui Dumnezeu, îi pui sincer întrebarea ce să fac, primești lumina de care ai nevoie. Primul lucru pe care îl cere Dumnezeu de la om este lepădarea de sine. Cine primește această condiție a făcut începutul bun, a suit prima treaptă pe scara vieții noi. Dragul meu, tu ce faci după ce auzi cuvântul lui Dumnezeu? Cum rămâne în inima ta? Nu sunt deprisos întrebările acestea. Gândește-te adânc. Dacă te întrebi sincer în urma auzirii glasului adevărului, atunci răspunsul vine limpede și neîntârziat.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 Urmată stare de iubire, Că-mi copleșească-ntreagă viața mea, Și scrumpă nu vedea moștenire, Să trec curat și spân prin lumea rea. Împăcând în vechea moștenire, Se trec curat și spun prin lumea rea. Iubire, iubire, În dulcea ta fire, În dulcea ta fire, Topește, topește, întreagam mi trăire. Iubirea mea primită de la tine, Iisuse, să-ți pe Te-i de plin, dragostei în ori Spre tine dragostei semnit. Fiorul dragostei în și cine, Spre tine dragostei semnit. Iubire, iubire, În în dulcea pârire topesc, te topesc în dreapta trăiri prin dragostea ce slugutrămusti team iubim să ne pe calea ta. iubirea să-ți păstreze tine rețea, Făpturii noi se poate aștepta. Iubirea să-ți păstreze tine rețea, noi se poate aștepta. Iubire, iubire, În dulceața ta fire, În dulceața ta fire, Topește, topește Întreaga-mi trăire. Te laud, dragoste măsurată Te laudă și în veci, Iisusul meu, Prin jertba ta mi-e viața strămutată, Cu tine necuprinsul Dumnezeu. Prin jertba ta e viața